Книга, вихід Розділ 12 І наказав Господь Мойсеєві та Аронові в землі єгипетській. Місяць цей нехай буде вам початком місяців Перший нехай буде він вам між місяцями року Промовте до всієї ізраїльської громади так 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят. І держатимете його до 14 дня цього місяця. І тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові, і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі. Спеченим на вогні нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні і з головою його, і з ногами, та з нутрощами. І не зоставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку, Спалите на вогні, а їстимете його ось так. Стегна ваші попідперізовані, обув'я ваше на ногах ваших, і костури ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській, від людини до скотини. І над усіма богами єгипетськими вчиню суд. Я – Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете. І як побачу кров, мину вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин і ви святкуватимете його, як свято Господнє як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете його. Сім днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносте геть закваску із хат ваших, бо кожен хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з-поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться у вас святі збори, і сьомого дня – Будуть святі сходини. Нічого в ті дні не робитимете. Тільки що треба з'їсти кожному, те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської. Тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну». З вечора 14-го дня першого місяця їстимете опрісноки до вечора 21-го дня цього місяця. Сім днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте. По всіх ваших оселях «Їжте, опрісники!» Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них. «Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть пасху, і візьміть по в'язаночці і сопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски» і ніхто з вас нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мене ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас. Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших, а як увійдете в землю, що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби з часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте. Це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди, і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового, престолонаслідника, до первенця полоненого в тюрмі, та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни. І настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Арона та й каже, «Вставайте, забирайтеся з-поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля. Ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вівці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть. Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш ви їх з краю, бо, мовляли, всі ми пропадемо. Позабирали люди тісто своє, ще не вкисли, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея І визичили в єгиптян посуд срібний та посуд золотий і одіж І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм на випередки І так обібрали вони єгиптян І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до Сукот – було ж їх 600 тисяч чоловік-піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними, і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких хопрісників, бо тісто ще не було вкисло. Їх би виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. І по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Нічю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля – з роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Аронові, Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий жараб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити поза дім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати Пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужицьку стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний, не сміє її їсти. Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і виконали це. Отож того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі Єгипетської за полками.